Ce tu să treci acum te iubesc din inimă, Doamne? Nu mai încap îndoială că și tu ai trecut un vrem grele în viața ta. Dar ai învățat tu să mulțumești lui Dumnezeu pentru pe Te-au pe tine la Dumnezeu în și primeșurile prin care ai trecut? Sau ai fost nemulțumit cu căile lui? Să știi că Dumnezeu are totdeauna numai gânduri de pace și de iubire cu copiii săi. Chiar când debate, le vrea numai binele el ne vrea numai bine de atât pentru vremea aceasta, cât și pentru vețnicie. De aceea, fii mulțumit și nu câtii. Fie că te binecuvântează, fie că te duce pe căi grele, mulțumește pentru toate. În inima lui e iubire și numai iubire. Să dea Dumnezeu ca iubirea aceasta minunată a lui, care să îngrijește atât de mult de sufletele noastre, să ne aducă pe tot să zicem ca David. Te iubesc din Doamne! Dă-i inima ta, prietene, dă-i o toată, nu împărți cu lumea, dă-i o toată numai lui Dumnezeu. Atunci vei putea zice și tu cu David, te iubești de inimă, Doamne. Atunci vei putea să te bucuri și tu ca David în psalmul acesta, că și tu vei vedea în toate încercările prin care treci ce au copiii lui Dumnezeu în Domnul Dumnezeu și Mântuitorul în lor. Doamne, ajută-ne și nouă să pricep în ce minunat este când ne în totul în Tine și când vedem mâna Ta în toate împrejurările și pe toate căile vieții noastre. Asta să fie dorința și rugăciunea noastră totdeauna. Din fire noi nu iubim pe Dumnezeu. Păcatul ne-a și ne-a întunecat prințele. Noi iubim totul numai pe Dumnezeu, nu. Ne timp când nu ne merge totul după gustul nostru. Dorim ca Dumnezeu să nu lasă să vină nimic neplăcut și greu în viața noastră. Și când vină cazuri, și nevoile, atunci ne ridicăm împotriva Lui și facem ca păgânii. Ei se închină idolilor, îi iubesc și așteaptă ca să le meargă totdeauna bine. Dar când indo idolii nu fac ce doresc ceea ce îi se închină lor, iau chipul idolilor și-l de mânie. Așa facem și noi cu Dumnezeu. Când ne merge bine, ne închinăm Lui și îl preamărimi. Dar când vine ceva greu în viața și căile noastre, întoarce spatele și nu vrem să știm de El. Nu mai putem zice, Te iubesc, Doamne. Numai când avem pe Domnul Isus în inimă, știm cât Dumnezeu ne iubește, chiar și atunci când trecem prin nevoi. În El s-a descoperit iubirea Lui Dumnezeu, care e veșnică și neschimbată. În jerfa Lui de pe cruce vedem cât ne iubește Dumnezeu și iubirea Lui trezește în o iubire. Numai atunci putem zice-și noi să iubesc inima Doamne, nu cu vorba, ci cu fapta că ne Lui și primim totul din mâna Lui. Mm -hmm. Ioan, în acum, du-te, dragoste, du te coale tale flacă sinte. Azi aprinde-ne pe toți Acuina, Duhule Fă-ne ca să te simțim Îmbracă-ne cu putere Și botează-ne cu foc Duhul, Duhul ne spune nu peste noi acum. Tăria mea, iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, zice psalmistul. David poate numi cu drept cuvânt pe Dumnezeu tăria lui. Așa l-a cunoscut el în viață. Ca băiat mare, pe când păzea oile tatălui său, lângă Betlehem a venit un leu și a luat o oaie din turma lui. Ce era să facă băiatul acum? Cel mai sigur lucru ar fi fost să fugă, dar asta o face un simbriaș, nici cum un cioban ale căruia sunt oile. El și-a aruncat privirea spre Domnul și s-a nepustit peste fiara răpitoare, fără să-i fie teamă și iată că Domnul a fost tăria lui, a ucis fiara cea rea. Într-o vale, oștira israeliților tăbăruse în fața oștirii filistenilor. Zi de zi ieșea uriașul Goliat din tabăra filistenilor și bagiocolea tabăra israeliților și le zicea să alege pe unul dintre ei care să vină să se bată cu el. Dar nimeni nu avea curajul să vină să se măsoare cu el. David a auzit bajocurile uriașului Goliat și a spus îndată că vrea să se bată cu el. El se bizuia pe încredințarea aceasta, Domnul este tăria mea. Și l-a lăsat oare Dumnezeu în părăsire? Nici de cum. Din potrivă, cu pietrele luate din pârâu, tânărul David a răpus pe uriaș și l-a Dacă David putea să zică Domnul este tăria mea, poți și tu să zici la fel? Fără îndoială că Dumnezeu vrea să fie și tăria ta. Și cât de fericită ar fi viața ta dacă El ar fi tăria ta în toate, în toate împrejurările din viața ta. De ce nu este el în ta? Ce îl împiedică? Vezi, tu te încrezi în cătăria și puterea ta. Tu aștepți ceva de la tine și de la puterea ta. Câte vreme faci așa, nu poți să zici că Dumnezeu e tăria ta. Căci puterea lui se arată în chip sfârșit numai în slăbiciunea noastră. Apostolul Pavel zice, când sunt slab, atunci sunt tare. Puterea Dumnezească intră în legătură și face legământ numai cu slăbiciunea noastră, dar niciodată cu puterea noastră. Câte vreme tu crezi că poți ceva, câte vreme te crezi în puterea ta, Dumnezeu stă deoparte. Dar de îndată ce aștepți totul de la El, îți va arăta și ție că El este tăria ta. Și dacă treci prin mari greutăți, pa, tocmai atunci când treci prin greutăți, vei vedea că Dumnezeu este tăria ta. Chiar și când satana, vrășmașul sufletului nostru, răcnește ca un leu și caută să te înghită, Dumnezeu este mai tare decât el. Și când goliatul iadului vrea să-ți ia curajul și să te ducă la desnătește, privește la Domnul Isus și zic plin de curaj, Domnul este tăria mea. Satana este un vrăjmaș biruit. Domnul Isus l-a biruit pe golgota Și când noi privim spre Isus și îi spunem, Doamne, eu n-am nicio putere, Tu ești tăria mea. Atunci vedem că Domnul, în adevăr, este tăria noastră. O, oh, ce greu este pentru oamenii să ne dăm bătuți înaintea Lui Dumnezeu. Suntem mândri și ne credem destul de tare ca să înfuntăm toate greutățile vieții singuri, prin puterea noastră. Și nu vrem să credem că suntem slabi și neputincioși. Și că numai în Domnul Isus că puterea și tăria de care avem nevoie. Domnul Isus ne zice atunci cu drept cuvânt, pentru că tu zici sunt bona, bogat, m-am îmbogățit și nu dug duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, mișel, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. El știe că sunt în slab și că nu ne vedem slăbiciunea. De aceea nu poate fi tăria noastră, nu ne poate ajuta. Noi suntem pricina înfr înfrângerilor noastre, fiindcă nu vedem că nu avem nicio putere, nicio tărie noi înșine. Eu știu, zice apostolul Pavel, că nimic bun nu este în mine, că n-am nicio putere să fac binele. Dar noi oamenii nu credem când Dumnezeu ne spune lucrul acesta în Scriptură. De aceea nu putem și nici nu voim să venim la El ca oameni slat, care n-au nicio tărie și să luăm pe El ca tăria noastră. Cum să zic, El este tăria mea când cred în puterea mea, când cred că sunt tare, când mă laud cu mine. De aceea nu poate Dumnezeu să ne dea puterea Lui. Dar de îndată ce mă prui simt că nu avem nicio putere în noi ca să facem voia Lui, ca să ținem poruncile Lui, atunci El ne dă puterea Lui, puterea Duhului Lui și numai atunci putem zice și noi, Domnul este tăria mea, prieteni. Ajuns tu să dai faliment înaintea Lui Dumnezeu. Dacă nu, vrei să dai dreptate Lui Dumnezeu și să-I zici, acum îmi văd orbia Doamne sunt slab, n-am nicio putere în mine, ca să fac ce certul, dă-mi puterea Duhului Tău, ca să pot zice și eu că Tu ești tăria mea. Numai în felul acesta vom putea să ajungem și noi la încredințarea aceasta că Domnul este tăria noastră, Domnul este tăria mea. O prietene, Dumnezeu să stea putere, Dumnezeu să te ajute ca să vezi și tu cât de slab ești și cât de mult ai nevoie de puterea Tătăria Lui Dumnezeu. O baracă Și față veșnicii, Cine să-mi fie frică? Așa cântă David în psalmul 27, versetul 1. Ce curaj și ce siguranță de biruință dă cuiva când știe Domnul este sprijinitorul vieții mele. Domnul este puterea vieții mele. Când ai nevoie să lupți cu greutăți, cu vrăjmașii și cu primejdile cu puterea ta slabă ci simți puterea Domnului, Vezi că ești călăuzit, povățuit și purtat de Domnul în carul său de biruință. Cine este însufețit de simțimântul acesta are un curaj de leu. Toată lumea poate fi împotriva ta, Satana poate răcni ca un leu care vrea să te înghite. Toți pot să încerce să te oprească, dar tu stai neclintit și poți zice Domnul este sprijinitorul vieții mele. Domnul este puterea vieții mele. Atunci nu mai ai frică și nu te mai tem de nimic, că știi că el e cu tine și te întărește. Da, încredințarea aceasta face din noi oameni vitești și viitor. Dar cine nu are încredințarea aceasta, pe acela la apucă o mare frică și teamă și grijă. Acela întreabă totdeauna ce vor zice oameni? ce urmări va avea fapta mea. Ce neplăcerul își voi avea? Și așa mai departe. Cine însă a învățat ce s-a deprins să se bizuiască pe Dumnezeu, acela zice în mijlocul tuturor primejdiilor și pregănirilor. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să mă tem? Domnul este puterea vieții mele. De cine să-mi fie frică? Da, și nu sunt mai tard decât Domnul. Prietene, este Domnul puterea vieții tale. A umplut puterea aceasta de sus inima ta și a înnăit ea viața ta. Asta nu e închipuire, ci un fapt, ceva adevărat și sigur. La Petru, apostolul, vedem foarte bine ce va să zică puterea aceasta. El făgăduise Domnului lucruri mari. El îi că nu va găsi în el o piată de potignire și nu-l va părăsi. Și la urmă, totul a părăsit și a fugit. S-a lepădat domnul său de strică de o fată și de teamă să nu-și viața. Și în ziua de Paști, când stătea împreună cu ceilalți ucenici, cât de bine zăvoriseră să iei ușile de teamă ca nu cumva să le găsească cineva locul lor de adunare. Și la Rusalii, același om Petru stă înaintea unei mulțimi de mii de oameni și le spune verde care le pătrunc le spune vorbe care le pătrund inimile ca niște sulițe și ca niște cuie când ne zice să știe acum toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care l-ați nici voi. Cum putea El să vorbească așa? Acum Domnul era sprijinitorul vieții Lui și puterea vieții Lui. Acum pierise orice frică din inima Lui. O, ce mare trăie avem când putem zice, Domnul este sprijinitorul vieții mele, Domnul este puterea vieții mele. Vină și tu, prietene, la Isus, ia-l ca Mântuitorul tău și vei avea același curaj și aceeași putere în viața ta. Dar nu uita, puterea aceasta nu e o putere omenească, ci dumnezeiască. Este puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi. Când primim pe Isus în inimă, Dumnezeu ne dă Duhul Său care locuiește în noi și ne sprijinește. Aceasta e puterea de sus, puterea dumnezeiască. Și când știm lucrul acesta, nu ne mai temem de nimic. Duhul Sfânt, care este în noi, este sprijinitorul nostru. El nu de putere, ne îmbărbătează, ne munghe, ne dă și ne face biruitor. Tot ce cere Dumnezeu de la noi, lucrează Duhul Sfânt în noi. De aceea nu ne mai uităm la noi și la puterea noastră, nu ne mai uităm la oameni, nu mai așteptăm ceva de la lumea aceasta și ne uităm la Domnul Iisus care locuiește noi prin Duhul Său și zicem, Doamne, nu iubirea mea, ci iubirea Ta, nu răbdarea mea, ci răbdarea Ta, nu îngheirea mea sau a oamenilor, ci a Ta. Atunci Duhul Lui ne întărește înăuntrul nostru, în inimă, și ne dă curaj să-L măturisim și să-I rămânem credincioși. Nu noi! Și Hristos, care este în noi, locuiește prin Duhul Său în inimile noastre. Apostolul Pavel zice, Eu pot totul prin Hristos care mă întărește. Nu eu și Hristos. Nu puterea mea, ci puterea Duhului Său. Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și Duhului îmi dă putere, o putere de care am nevoie. El este sprijinitorul vieții mele, el este puterea vieții mele. Duh, duh, te făgăduință Care ne-ai pe cel O harată bogăția Naștenirii ce de sus O vină, duhului fă ca să te simți În cu putere Și boatează-ne cu foc, sunt vin Vino peste noi acum. Cetățuia mea, te iubesc din inimă, Doamne, cetățuia mea, așa cântă împăratul David în psalmul 18. Aici, colea, găsim ruine care vorbesc de puterea și măreția vremilor de Adinioavră. Era odată cități mândre, puternice, în care te apărai de atacul vrășmașilor. Cine n-a auzit de cetatea neamului, de Ștefan cel Mare și de multe altele? În alte țări găsim multe cetățui de acestea. Pe când țăranii, pe câmpie erau prada vrășmașilor care ardeau și prăpădeau totul, în cetățuie erai sigur la adăpost. Căci ea stătea pe vârful munților. De jur împrejur era un șanț adânc peste care puteai trece numai pe o punte și numai la un loc hotărât. Așa era pe vremea de demont. Dar mai târziu, când au... A fost născurcite armele de foc, când canoanele au început să tragă în ziduri, zidurile nu le a mai putut, ținea piept și au căzut. Acum, răzmașul putea cuceri ușor cetățuia. Prietene, totul este trecător în lumea aceasta, dar cetățuile de odinioară cu zidurile ei, care nu puteau fi dărâmate și luată sunt o icoană a puterii lui Dumnezeu. David. Cânt în lui, Domnul este cetățuia mea. De câte ori era pe urmele lui și-l urmărea, și totdeauna David găsa adăpost sigur la Dumnezeu care era cetățuia lui. Solomon, fiul său, scria mai târziu, numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Unde ești tu, prieten de drag? Ești tu în cetățuie sau ești încă afară? O, oh, afară sunt vrășmașii, afară sunt primejile, afară sunt ispitele. Vino în cetățuie și vei fi la Vino, Vină, nu mai zăbobie afară. Isus te cheamă să vii la el. El vrea să te ocrotească, să te mântuiască, să te scape de o sândă veșnică, de pierzare. El vrea să te apere de loviturile vrășmașului. De aceea a venit el pe pământ, de aceea s-a făcut om ca să poată muri pentru vina noastră. Păcaturile noastre ne-au depărtat și despărțit de Dumnezeu. Dreptatea și sfințenia Lui cerau pedeapsa păcatului, dar El ne iubește și în iubirea Lui ne-a pe Fiul Său, Iisus Hristos, și L-a dat pe cruciul să moară, moară pentru noi. Acum El poate să ne dea iertarea fără plată, căci totul este gata. Păcatul este șters, vina e iar iertarea e pentru noi, Iisus ne-a dobândit toate aceste binecuvântări. Vrei tu să vii la Iisus și să iei mântuirea aceasta? Dacă da, îngerul închea acolo îmi te găsești acum și zi, Doamne Iisuse, eu vin acum la tine. Atunci ai intrat și tu în cetățuia mântuire. Cetățuia aceasta stă deschisă azi. Cetățuia lui Dumnezeu este mai tare decât toate fătunde și îți dă adăpost sigur ferice de cine este ascuns în ea. Ce minunat este să știi că e o cetățuie în lumea aceasta, săpânită de satana, și că putem să fugim cetățuia lui Dumnezeu și să ne ascundem în ea de loviturile vrașmașului. Isus este cetățuia aceasta. O, cât l-a costat pe El ca să ne pregătească cetățuia aceasta, locul acesta de adăpost. L-a costat viața Lui fără Păcat, pe care a dat-o pe cruce ca să ne aducă în cetățuiatea asta. Sângele Lui a curs pe Golgota pentru mântuirea noastră. Da, sângele Lui fără pată, fără păcat, sângele Lui cel scump și sfânt a curs, a curs pentru noi. Da, iubitele, pentru mine și pentru tine, ca să nu mai avem frică de judecată și o sângă dacă ne ascundem în rânele Lui Iisus Hristos, făcute de piroanele care au străpuns unile și picioarele la cruce. Pentru mine, pentru tine, dragul meu prieten, nu vrei tu să rizi acum, să alezi din cetățuia aceasta, să iei pe Iisus ca mântuitor? Vină, te rog, vino și nu mai zăbori! Pregătește-ne în sluiba. Domnului Iisus Hristos, jertfă-l lui picioare, inima îi de primă O mină, ducurem, ne ca să te simțim, îmbracă-ne cu a și botează-ne cu foc Duhul mă spun, peste noi acum. Stânca mea, te iubesc din inimă, Doamne, Tu ești stânca mea. Așa zice David în psalmul 18. Ceea ce spune David în psalmii săi nu sunt vorbe frumoase, ci lucruri trăite. Așa a văzut el în viața lui că Dumnezeu este o stâncă. El se gândește la vremea când fugise în peștera Adulam. Saul îl urmărea și David nu era nicăieri sigur de viață. A fugit la împăratul filistenilor, dar nici acolo nu a putut să rămână. Atunci s-a ascuns în peștera aceasta Adulam. Peștera aceasta era într-o stâncă la care ducea numai o potecă îngustă și pripulie. Cetățuia aceasta era ușor de apărat chiar împotriva unei oștiri mare. Aici era el sigur. De aceea au și venit mulți oameni la el care erau în și aveau datorii și erau cu inimile întristate. Și David era capitanul lor. Prietene, și eu cunosc o stâncă în care ești adăpostit de loviturile văjmașului. Cunoște tu stânca aceasta. Stânca aceasta este Isus și peștora în care ne putem ascunde este cetăția rănilor lui. Ce minunat este că în lumea aceasta plină de necazul și tine se găsește un loc în care ne putem ascunde și unde sufletul sufletelor noastre satana nu ne poate face nimic. Când cugetul tău te învinuiește, când se apropie ispita, când oamenii caută să-ți facă rău, când se din de necazurile vieții, pește peștera aceasta din stâncă, acolo ești la depost. Câți oameni care au fost în necazuri și în datorii au găsit post acolo. Și pe, pentru tine e loc. N are a face în ce te găsești. În stânca aceasta tu ai pace, ești la depost de toate. Face să urle mare în jurul tău, tu ești sigur acolo. Nu vrei și tu să fugi și să cauți adăpost în stânca aceasta, Iisus Hristos, Mântuitorul. La crucea de pe Golgota, Iisus a purtat păcatele tare. a ispă și vina ta și ți-a dobândit iaptare tare de plin prin sângele Lui. Nu te mai chinui în zadar, nu te mai teme, ci vină așa cum ești la Iisus, dă-i viața ta și ia fără plată mântuirea pe care ți-a dobândit-o El prin moartea Lui. Atunci vei avea și tu pace în mijlocul furtunilor vieții, căci Isus va fi mântuitorul tău în care te vei ascunde în veci vecilor. Odată venit la El, nici vina ta mare, nici furtunile vieții, nici necazurile tale nu te poți scoate din stânca aceasta care te adăpostește. O, vină la Isus iubitule, vină acum, nu zăbovi, căci vremea trece și cine știe dacă mâine nu e prea târziu. Nu zice că tu n-ai nevoie de stânca aceasta de Isus. O, oh, tu ai mare nevoie de el. Lumea în care trăim rea, satana a orbit ochii oamenilor ca să nu vadă ce a făcut Domnul Iisus pentru ei, noi. Uită-te în jurul tău și vezi ce știință, ce întunecime, ce credință deșartă. Iisus ce-a răstinit îți întinde brațele spre o lume ce merge la perzare și zice, oameni buni, de ce vreți să periți? Eu am părăsit cerul, m-am făcut om ca voi, ca să pot muri pentru voi, ca să vă aduc la Dumnezeu, ca să dau pace într-o inimă fără pace. Eu am făcut totul, eu vă dau totul fără plată, iertare, putere, bucurie, biruință. Nu mai să veniți și să-L luați ce vă dau. Veniți, veniți, oameni buni. De ce vreți să periți, Prietene! N-auzi tu glasul lui Isus care te cheamă duiosul cu iubire. Vino! Vino și adăpostește -te în stânca aceasta. Vino și fii mântuit în vremea aceasta și în veci de veci. Vino! E încă vreme. Nu aștepta. Vino acum. Vino! Vino! Vino! Că ce cei de în valuri neplinti Adăpostul cărui suflet Care-i tu stea-n vieții val Stânca mea, mea Locul meu de adăpost Doamne Dumnezeul meu, citim în psalmul 18, cât de ușor și fără să se gândească ce spun, zic cu oamenii astăzi Dumnezeul meu. Ei nu știu ce minunat este când un om poate zice marelui și atotputernicului Dumnezeu Dumnezeul meu. Poți tu să zici cu adevărat Dumnezeul meu? Nu e nimic mai măreț decât acest cuvânt. David îl numește așa în psalmul 18. Dumnezeu i-a dat așa de multe dovezi în viața lui că se îngrijește de Davidul său, încât David îndrăsnește să-l numească Dumnezeul său. Nu e aceasta o mare cutezanță? Ne este oare îngăduit să luăm pe Dumnezeu așa de personal pentru noi? Da, este îngăduit că el însuși a luat nume de oameni. El însuși zice despre sine că este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Prin aceasta el vrea să zic lămurit că a trăit în legătură cu strânsă cu oamenii aceștia, că s-a îngrijit de nevoile lor, de păsurile lor, de nădejile lor și de dorințele lor. O, ce minunat lucru! Dumnezeu vrea să se cheamă și Dumnezeul nostru și vrea ca și noi să zicem Dumnezeul nostru, ba chiar să zicem fiecare de noi Dumnezeul meu. Cine poate zice, El este Dumnezeul meu, acela are tot ce trebuie pentru vremea de acum și în veci de veci. Că dacă marele Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și care ține toată lumea cu mâna sația puternică și iubitoare, dacă El este Dumnezeul meu, dacă El se îngrijește de mine, de ce să mă mai tem atunci? El care croiește un drum pentru noi, aia și vântul.” Va găsi și pentru mine un drum pe care să merg în lumea aceasta. Și când oamenii mă prigonesc și mă urmăresc și de asta nu scapă niciun credincios adevărat, eu știu că nimeni nu-mi poate face ceva care nu e în planul și după voia lui. De aceea e cu adevărat acela e fericit care în zile de bucurie și de suferință, în necazul și la moarte poate zice... Dumnezeul meu, prietene, pot să zici și tu așa? Cine a venit la Dumnezeu ca un păcătos pierdut și a primit iata păcatelor lui prin credința în Domnul Iisus, care a murit pe cruci pentru ca să se șteargă vi viena vieții lui, cine e un copil al lui Dumnezeu prin credința vie în Iisus ca mântuitorul lui viu, acela poate zice lui Dumnezeu Dumnezeul meu. Acela știe, eu sunt al lui și El este al meu și nimeni nu ne poate despărți. Ce cuvinte pline de mângâire sunt cuvintele acestea? Dumnezeul meu. El este Dumnezeul tuturor, căci El i-a făcut pe toți și sprijinește pe toți și ține în viață pe toți și le dă tuturor ce le trebuie. El este ziditorul și făcătorul tuturor oamenilor. Dar nu oricine poate să zică Dumnezeul meu. Nu numai cine e copilul lui prin credința în Domnul Iisus, fiul său. Numai cine a primit pe Iisus în inimă poate zice lui Dumnezeu, Dumnezeul meu. Cine poate zice așa, știe ce zice. El știe că Dumnezeu a dat pe fiul său ca să l împace cu Dumnezeu. El știe că prin credința în Iisus a ajuns să fiu un copil al lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu e tatăl său, nu numai făcătorul său. El știe că Dumnezeu îl iubește ca pe Fiul Său, Isus Hristos. El știe că Dumnezeu a făcut chiar măștrinitor împreună cu Iisus. Fiindcă știe toate aceste lucruri minunate, el trăiește în strânsă legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul lui, nu numai Dumnezeul nostru. El a trecut prea multe, Dumnezeu l-a ajutat și a dat putere să biruiască. De aceea zice un astfel de om, lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, prietene, cunoști tu pe Dumnezeu așa, trăiești tu în legătură cu El, prin Isus Hristos. Dacă nu, vină la Isus și fii și tu un copil al Lui. Dumnezeu, de viață și de slavă, zi de zi tu să ne duci. Dintr-o biruință-ntr-alta, până-n casa cea de vest. O vină, Duhule, fă ca să te simțim, Îmbracă-ne cu putere și botează-ne cu foa. Duhul Sfânt, vină peste noi acum. Locul în care mă ascund. Te iubesc din inimă, Doamne, Tu e stânca mea în care mă ascund. Așa când David psalmistul în psalmul 18. Prin stânca aceasta care e ca o ascunzătoare să înțelege o stâncă măreață, ci iasă din mare și e tare și neclintită. O asemenea scunzătoare, o asemenea stâncă este Dumnezeul nostru. Chiar dacă valurile bântuie și vuiesc în jurul ei, stânca aceasta nu se platână și nu trămă. În mijlocul cascadei rînului, lângă o cetate din elveția, e o stâncă mare care este din apă. Ea se ridică măreață tocmai acolo unde valurile spumegoase se roftogolesc asupra ei. Apa se lovește în ea cu tărie și cu mare vuie. Parcă ar bătea tunetul. Unii oameni se suie pe vârful stâncii și se bucură să privească de acolo căderea apelor, că sunt foarte aproape de apă. Scutiți de stânca aceasta, pot să meargă cu luntrea până la ea. Acolo valurile nu sunt așa de sălbatice. Și oamenii stau pe stâncă în mijlocul apelor care spumegă și bat și vuiesc cu putere. Dar valurile care bat de veacuri în stânca din Elveția, i-au rosit, i-au rost temelia destul de mult, așa că într-o bună zi, chiar dacă va trece multă vreme până atunci, apa va mânca stânca aceasta și atunci ea se va prăbuși. Dar pe stânca aceasta cheamă Iisus, ne putem sprijini veșnic și fără teamă. El nu poate fi clintit de niciun val. El nu poate fi mișcat de nicio o și Cine scapă pe stânca aceasta e scăpat pe vecie de orice primejdie. O, prietene drag, pe marea vieții vin valuri furtunoase și spumegoase. Și cât de mulți oameni se prăbușesc în marea aceasta sălbatică. Gândește-te numai la cu și prietenii tăi din copilărie, Câte mulți din ei au perit în valuri de mării lumii acesteia. Să clăti oare și corabia vieții tale pe marea aceasta? Să-l ai primit tu, să ai pus tu picioarele pe stânca cea tare care este Isus? Cine stă pe stânca aceasta nu se clătime și nu se teme. Că stânga aceasta, Iisus îl ține bine și nu se cutremură. O prietene! Când valurile vuiesc în jurul tău, ce mare nevoie ai atunci să stai pe stânca aceasta care este Isus? În clipa aceea nu te poate liniști nimic, nu te poate mântui nimic, nu te poate mângâia nimic, decât în încredințarea aceasta, Doamne, Tu ești stânca mea în care mă ascund. La crucea Domnului Isus te poți ascunde de o sânda veșnică, de judecata cea mare, Căci s a purtat păcatele tale pe cruce. El le-a ispășit prin sângele lui vărsat acolo și te-a mântuit. O, vino la el acum! Vino și nu mai zăbovi! Vremea trece și noi cu ea nu aștepta până va fi prea târziu. vino acum! Ce lume rea e lumea noastră! Peste tot primejdii de moarte. Nu mai e sigur de nimic cu tremur de pământ, furtuni mare. revărsari de, de ape mare, războaie, foamete, ce deprimești de și necnorociri. Când te mai gândești că atomul ne poate prăpădi într-o clipă și că nu e nicio scăpare, nicăieri, o, oh, cât de mângâitor sunt atunci cuvintele psalmistului când zice, Doamne, Tu ești în mea în care mă ascund. Da, Vom mare bunătate din partea Domnului că ne-a pregătit o stâncă în care să ne putem ascunde de toate primejdiile ce ne așteaptă la fiecare pas. Pa să nu uităm cu ce preț mare a pregătit El stânca mântuirii noastre, cu prețul vieții Fiului Lui Dumnezeu dat pentru oa noi oamenii ca să moară pe cruce. De aceea, numai în El este stânca aceasta în care ne ascundem. Ce prostie! să știi că e o stâncă în valuri, să nu fugi să te ascunzi de ea. De aceea, prietene, vină la stânca aceasta care este Iisus ce-a răstignit. Vină și scapă-ți sufletul de moarte, vină și nu zăbovi că ce mare primejdie pentru sufletul tău. Spunem sufletul de valuri, e Iisus și stânca ta dacă nu e de gradă și ea ca mântuitor. Stânca mea, o mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijinul necadur, e Isus, Isus Hristos. Scutul meu, te iubesc din inimă, Doamne, tu ești scutul meu. Așa cântă împăratul David în psalmul său. În vremurile de demult, când oamenii nu se băteau cu arme de foc, se foloseau de săbii, suliți și arcuri în lupta lor. Luptătorii aveau un scut ca să se apere de vrat protivnic. Vorba era să mânuiesc scutul băciei ca să te apere. Aper de loviturile serii sau de săgețile care veneau de departe. Cine se pricepea să țină scutul înainte, în clipa potrivită, era ocrotit, era sigur și la depost în mijlocul luptei. Nu e acesta un minunat gând plin de mângrire pentru noi oamenii, că Dumnezeu ne lasă să-l chemăm scutul nostru. Da? Și noi suntem înconjurați de săgețile pline de foc ale celui rău, ale vrăjmașului subletelor noastre. Odată ne iese vrăjmașul înainte la luptă deschisă, altădată ne aruncă săgețile lui pline de o travă din desiș și dintr-un loc ascuns. De aceea trebuie să fim totdeauna ținută de apărare, totdeauna în armare, să stăm purura de veche, dar cu toate acestea tot am fi pierdut dacă ne-am bizuit numai pe puterea noastră și dacă Dumnezeu n-ar fi scutul nostru. Noi n-avem de luptat cu oamenii, ci cu puterele și domniile Duhurilor rele din văzdu. Ce bine e, dar, să știm că avem o ocrotire, că putem fila pe sigur în mijlocul vieții noastre de luptă înverșunată cu vârșbașul. Iisus este scutul nostru cel mare. Când vrăjmașul își aruncă sărgețile otrăvite asupra ta, ascunde te după scurtul acesta, Iisus. Și când te atacă furios cu sabia, aleargă la Iisus. Când vrăjmașul te înspământă sau când te amență sau când te ispitește și te momește, fuci la Iisus. La El ești totdeauna ocotit. E bine să știi lucrul acesta, dar și mai bine e când te folosește scutul acesta. Chiar și cel mai bun scut nu-ți folosește la nimic dacă nu te pricep să te folosești el. Tocmai de asta atârnă totul în toiul luptei, să știi, să alergi și repede la Isus și să cauți la el scăparea. Și asta e nevoia noastră. Știm că Isus e scutul nostru, dar în clipa de nevoie, în toiul luptei, în loc să privim la Isus, ne uităm la vrăjmașul celui crean și ne pierdem curajul și nădejdea, luptăm prin puterea noastră slabă și suntem biruiți. Ce negăbie! Prietene, nu te uita la vrăjmaș, nu te bizui pe puterea ta, nu te uita la nimeni, ci uită-te la Iisus, ascunde te în El și vei fi sigur. Numai atunci poți zice Dumnezeu este scutul meu. Iisus a biruit pe vrăjmaș pe cruce. Satan o știe prea bine. Dar mulți nu știu și de a cap. Iisus a biruit și noi biruim când ne biruim pe el, pe biruința lui. Vrei și tu să te încrezi în el și să biruiești? Să nu cumva să faci greșeala și să crezi că poți lupta și birui fără Isus. Vrășmașul nostru, satana, e prea viclean. El ne cunoaște prea bine. El știe care sunt părțile noastre slave și ne atacă tocmai acolo. El știe și care sunt părțile noastre tari și ne atacă și acolo. El știe să ne ia pe neașteptate și să ne ducă la pezare. De aceea să nu încercăm să luptăm cu puterea noastră, și cu Isus. Numai El a biruit și numai El îl biruiește și azi. Numai la crucea Lui avem biruința. Când ne vede și ne găsește la piciorul crucii, satala știe că nu ne poate birui. De aceea încearcă scânturi de salcânt poleite cu aur. Ciudat titlu, nu așa? Cum pot să faci o predică despre scânduri poliite cu aur? Da, putem foarte bine. Și e o predică bună când ne gândim mai adânc asupra acestor scânduri poliite cu aur. Să citim mai întâi ce spune Scriptura Nescoț sau Ieșirea, capitolul 26, versetele 15 până la 30. Ascultați! Apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie de lemn de sarcâm, puse în picioare. Lungimea fiecărui scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărui scânduri să fie de un cot și jumătate. Fiecare scândură să aibă două urechi unite cu una cu alta. Așa să le faci toate scândurile cortului, să faci 20 scânduri de scânduri pentru cort înspre latura de mează zi. Sub cele 20 de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare pentru fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. Pentru a doua laturi a cortului, latura temează noapte, de asemenea să faci 20 de scânduri împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor. Câte două picioare sunt fiecare scândură. Pentru fundul cortului înspre latura de apus, să faci șase scânduri. Să mai fați două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului. Să fie câte două la un, un loc, în cap, de jos și bine legate la vârf cu un cerc. Am două aceste scânduri care sunt puse în cele două unghiuri să fie la fel. Vor fi astfel 8 scânduri cu picioarele lor de argint. adică 16 picioare câte două picioare sub fiecare scândură. Să faci 5 drugi de lemn de salcânt pentru scândurile uneia din părțile corpului, 5, 5 drugi pentru scândurile din a doua parte a corpului și 5 drugi pentru scândurile din partea din fundul corpului dinspre aspus. Drumul de la mijloc. Să ajungă de la un capet până la celălalt al scândurilor, să poleie scândurile cu aur și vericile în care vor intra drugi să le faci de aur. Iar drugei să-i proiești, să poliești tot cu aur. cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Când citești aceste versete, se prea poate ca să-ți vină în inimă gândul acesta. Ce istorie ciudate mai și asta! Peste tot, în vorba numai de scânduri, ce vrei să începi cu o asemenea istorie? Fără îndoială că e vorba aici numai de scânduri, dar nu sunt numai scânduri obișnuite, ci